Invazív fajok Beszélték, hogy őskori szörnyek élnek az erdőben. Örvények kavarogtak a téridőben, portálok a múlt és a jelenünk között a kozmikus energiák miatt. Egy híd keletkezett, ami lehetővé tette a másik időben élő lényeknek, hogy a mi világunkba utazzanak. Valaki talált egy elhagyatott parcellát sivatagi homokkal befedve. Egy raj feküdt rángatózva az iskolai torna teremtetején. Még arról is juttogtak, hogy egy fiúnak, aki az anyjával élt, a magányos házban lent, Lennart szvágennél, kölyök dinoszaurusa volt a tyúkolban. Van egy nagyon élénk emlékem Olofról és Kalléról, amint átvágnak az iskolaudvaron egy forró szeptemberi napon, karjukban jégkrémes dobozokat cipelve. Egymás szavába vágva beszéltek, ruhájukat összekente az olvadó jégkrém. Elképesztő történetet meséltek. Kalle az éjszaka közepén egy olyan hangra ébredt, amit azonnal felismert. A fagylaltos autó dallamos szignálja visszhangzott a szokatlanul meleg szeptemberi éjszakában. Különös, mégis ki akarna jégkrémet venni az éjszaka közepén. Nagyon rossz előérzete volt. A dallam még nap után is zengett a környéken. Kalle felhívta Olofot, és együtt indultak a fagyis autó keresésére. Egészen a sóder követték a hangokat. Ott felerősödött a szignál. Bevették magukat a bánya távolabbi végében lévő zavaros mocsárba, és hamarosan rá is bukkantak. A fagylaltos autó beszorult két fatörs közé. A vezető fülkét feltépték. A hangszóró a tető maradványairól lógott, és még mindig játszott a vidám dallamát, a raktér pedig tele volt olvadásnak indult fagyival. Főnyeremény. Kalle megtörölte a száját, és összefoglalta az elméletét. Az egyetlen lehetséges magyarázat, és esküszöm ennél a pontnál szünetet tartott, és feltolta a szemüvegét hogy két óriási húsevő Gorgosaurus Livratus vonzott oda a zene, és megtámadták a jégrémes autót.